In nostra città e in molte altre c'è un lager. È il centro di identificazione ed espulsione in cui rinchiudono uomini e donne immigrate che non hanno i documenti in regola. Perché devono aprire Guantanamo a Roma, a tutte le parti, a ogni città? Questo mi chiedo, che scopo ha? Peggio da un canile qui, siamo a Gabbie. Qui le, le guardie si, si divertono con noi, la polizia quando entra non sceglie a nessuno, è come lo stadio, chi via via. Che si sentono, Loro si sentono impotenti qua dentro, capito? Dove ma bruca di noi? una con un un al bagno, l'ho trovata impiccata, blu, gialla, nera, capito? Pensano che noi siamo carne da macellare, ma noi non siamo un carne da macellare, noi siamo delle persone umane. Stanno arrivando tutta la polizia con i bastoni, stanno venendo contro di noi, tutta la polizia sta venendo contro di noi. Siamo sopra sotto tetto, c'è fuoco, c'è tutto il casino, vogliamo tutti libertà, no. sei mesi qua senza rilassare. No. Questo è un centro di concerto di questo è fascista questo. Ieri hanno provato a scappare, noi in tanti La prima volta sono scappati nove E la seconda volta sono scappati altri tre E non sapevo niente, non li ho visti come i vampiri sono usciti oh. <ride> I CIE non si possono riformare, i CIE non si possono umanizzare L'indifferenza è e complicità, chiudiamo tutti i CIE E quindi 87.9 Radio Onda Rossa iniziamo come annunciato questo approfondimento che eh, eh, così vuole un po' raccontare quello che succede e cosa sta succedendo dentro il CIE in particolare di Ponte Galeria e ne abbiamo parlato insomma già eh, diverse volte però e abbiamo sentito spesso anche i reclusi dentro il CIE di Ponte Galeria quest'oggi abbiamo un ex recluso qui con noi in eh, trasmissione eh, che appunto punto ci racconterà eh, Vista la sua esperienza, eh, come è gestito e come eh, Ponte Galeria. Allora sì, appunto, eh, siamo qui in compagnia di una delle voci che avete più ascoltato in questi ultimi giorni rispetto ai racconti dalle gabbie del CIE di Ponte Galeria. Ciao, Ciao. benvenuto. Ciao, grazie. Allora, innanzitutto vabbè è una festa vederti qua grazie, ovviamente grazie. siamo super grazie. felici grazie mille e con te pensavamo di accompagnare insomma chi si sta preparando per raggiungere l'appuntamento che poi vedrà il corteo che raggiungerà il CIE di Ponte Galeria pensavamo di accompagnare questa preparazione con qualche notizia in più e qualche aggiornamento per quanto riguarda quanto succede dentro il lager alle porte di Roma allora appunto abbiamo sentito innanzitutto delle deportazioni dei due ragazzi che venivano dal, dal centro di Lampedusa, poi rinchiusi dentro il cie di Ponte Galeria e sono proprio coloro che negli ultimi mesi si erano dati da fare per conquistarsi la libertà attraverso la protesta delle, così chiamata, delle bocche cucite. Ora, eh, ti va di raccontarci un po' la situazione rispetto alle deportazioni, se avvengono, quando avvengono, se c'è stato, insomma, un... Eh, velocizzarsi anche delle deportazioni dal C di Ponte Galeria eh, ieri eh, pr i primi due dei ragazzi hanno fatto sono stati rimpatriati verso le ore 10. Eh, noi comunque abbiamo sentito qualcosa che abbiamo sentito puzza prima perché prima La società e i poliziotti si aprivano di andare a colazione immensa verso le otto e mezza, invece ieri hanno lasciato tutti chiusi dentro le celle fino alle ore dieci, finché hanno cominciato a rimpatriare i primi due di quei ragazzi Lampedusa. Ma questo secondo te qual è il motivo per il quale hanno paura che ci sono delle resistenze, che qualcuno possa protestare? Certo, certo, perché comunque le, le reazioni si sono state viste subito, tutti gli altre ragazzi hanno fatto. Io, io ero lì ancora. Meno male che sono uscito ieri pomeriggio, ero lì, ho visto tutto dal vivo. Um, questo qua, questo gesto qua ha fatto provocare una. Una grossa rabbia, rabbia della parte di tutti i ragazzi, sia di Lampedusa sia di quelli arrivati da Torino. Comunque è una situazione che non, non ho parole per descriverla. Allora, hai accennato ai ragazzi che sono arrivati dal CIE di Torino, ricordiamo che appunto eh, in seguito a una, a una settimana di rivolte e proteste dentro il CIE di Corso Brunelleschi a Torino gran parte delle, del, del, dei posti che erano a disposizione per rinchiudere le persone migranti sono diminuiti proprio per la devastazione che c'è stata del, di un'intera sezione e che quindi eh, lo Stato ha provveduto a, a trasferire diversi reclusi in diversi CIE tra cui appunto quello di Ponte Galeria allora ehm, prima parlavamo a microfoni spenti e mi dicevi che Eh, appunto queste deportazioni sembrano essere accelerate, che c'era stato quasi un blocco in questo, in questo ultimo periodo. Abbiamo visto in questo ultimo periodo un, uh, dei riflettori mediatici molto accesi su Ponte Galeria, forse la percezione che avete avuto da dentro è stata una parte di quella che è l'opinione Eh, pubblica che si è mossa intorno a cosa accadeva dentro il CIE ti va di raccontarci un po' eh, come, eh, come vedi te queste, eh, queste, questa informazione così attenta e che risultati ha poi all'interno dentro, dentro le gabbie del CIE insomma? Purtroppo tutti gli sforzi, tutti i sacrifici, tutte le scioperi di fame, sete, e i ragazzi con le, le bocche cucite, tutto è andato in fumo, tutte quelle proteste lì sono andate in fumo perché comunque hanno dovuto un'altra volta, per la seconda volta, smettere la loro protesta pacifica. E dopo, aver, dopo essere sentiti da un po' di gente del Parlamento, un po' di dei giornalisti, un po' dei politici qualcuno magari li ha convinti a... che c'è una speranza invece la speranza è stata quella di... Di, essere... di, tornare... di tornare al loro paese dopo aver vissuto la morte nel in... mare dopo essere stati a tre ore di distanza da quel barcone di 300 persone affondate in fondo al mare dopo aver fatto un percorso terribile sfruttati vist, eh, hanno visto delle donne violentate in Libia tutto un percorso che magari è un percorso che non dal punto di, dal punto di vista umano non, non meritano di essere rimpatriati mm. sono ragazzi comunque che sono stati, hanno subito un grande trauma un grande shock più il trattenimento presso tre centri diversi di identificazione e espulsione avevano bisogno più di essere ascoltati e avere un'opportunità comunque non si tratta di ragazzi che hanno precedenti penali sono tutti ragazzi con attestati con un mestiere in mano volevano una prima chance per poter esprimere il loro talento e avere un'opportunità di un paese civile che si, si definisce come un paese che appartiene all'Unione Europea allora tu infatti eh, in tutti questi giorni di protesta hai tradotto quelle che erano le ragioni de della protesta sì. sei cer hai cercato di restare accanto a tutti i ragazzi che. Eh, ci sta ancora certo, certo eh, eh, è un esempio il fatto che sei qui a parlare sì, nonostante sì. la Div libertà divido ancora il dolore so cosa si st stanno vivendo ho vissuto per un mese lì, sono dico che sono stato fortunato, sembro uno che è uscito dalla tomba, veramente. Allora, mi raccontavi appunto, eh, per cercare di ricostruire anche la storia del viaggio di questi ragazzi, che eh, si tratta dell'imbarcazione dell che eh, è arrivata sulle coste italiane subito dopo, quella del massacro che c'è stato nel mar Mediterraneo militarizzato sì. e parlavano proprio di navigare sui corpi ancora in mare delle persone che erano sulla barca che è affondata dopodiché sono stati rinchiusi dentro le gabbie del centro di Lampedusa sì. e eh, in seguito all'attenzione e le pressioni dall'alto Eh, di come si chiama quel deputato del PD che è entrato per la partita di calcetto a Ponte Galeria? S eh. Non mi ricordo il nome, ma come comunque... ragazzo tunisino. Eh, no, è marocchino. Marocchino. Khalichoqui si chiama. Uh, Khalichoqui ok in seguito al fatto che lui ha attenzionato la questione del centro di Lampedusa e che diceva appunto liberateli tutti così erano le dichiarazioni liberateli tutti io non me ne vado non me ne vado dopodiché il risultato di questa roba qui è stato che è stato chiuso provvisoriamente il centro di Lampedusa e già ha ripreso a lavorare sì. e i ragazzi sono stati trasferiti in altri centri non si è parlato assolutamente di libertà per questi ragazzi ora Dal, dal centro di Ponte Galeria hanno animato questa protesta proprio perché eh, gli altri che erano stati trasferiti nel centro di Caltanissetta erano riusciti a conquistarsi la libertà dandosi a, a gambe levate e che quindi eh, questi ragazzi che invece erano nel CIE romano hanno scelto una forma di protesta piuttosto forte per conquistarsi la libertà e, e raggiungere Eh, più o meno lo stesso risultato e, e abbiamo visto lo stesso soggetto lo stesso deputato del PD entrare due volte durante la protesta sia a dicembre sia che l'ultima ulti, settimana sì. sia a dicembre sia che l'ultima settimana quando hanno fatto quella partita di calcio e a, a continuare con le, le promesse non vi preoccupate Sì, sì, sì, sì. Eh, infatti, infatti. Stiamo sì. lavorando per Smenti, voi. Smettisco no, smentisco, confermo tutte le, le speranze date a quei ragazzi lì eh, che non sono stati, stati mantenuti da che è citato prima. Ok, il punto è proprio questo. Siamo eh, di fronte a un governo che dice di riformare questi centri, di umanizzarli, eh, renderli un pochino migliori perché ormai il fatto che eh, fanno schifo sono sono una violenza in sé l'esistenza di queste strutture sì, sì. Un, reato, ormai... un reato di un, un minuto che passa è un reato che sta commettendo nei confronti di quei ragazzi che stanno vivendo lì, che stanno sopravvivendo lì e appunto, di fronte a un governo che eh, punta a dipingere le pareti a bellirle, far, far sembrare che sono luoghi ospitali, perché così vi chiamano ospiti sì, e... posso, posso dire una cosa prima che... Eh... Il governo sta facendo di tutto per il soffraffollamento in carcere. Non sa, o fa, fa, fa, fa finta di non sapere che c'è un posto che è dieci volte peggio del carcere, quello parlo del CIE di Roma, dove ho vissuto io. Veramente è un posto che fa piangere, che ti distrugge psicologicamente, non esiste più, ti sembra un cimitero che non sai che, che fine fai, che destino ti aspetta. Se hai perso non hai notizie buone da dare ai tuoi familiari, non osi più chiamare i tuoi familiari, ragazzi che, non sono, ragazzi che sono stati in Libia per mesi, mesi, c'è qualcuno addirittura per due o tre anni a lavorare, sfruttati, costretti con eh, pistola, puntate nella nuca per sbarcare, per, per imbarcare con la forza nel debarcone della morte, le chiamo io. Poi una volta arrivati nelle terre italiane a Lampedusa hanno camminato, tra, hanno camminato tra i morti perché c'era altro la barconi che abbiamo detto prima che ha affondato. Questi ragazzi hanno visto la morte, hanno, hanno camminato tra i morti. E quindi eh, arrivando poi alle, alle gabbie del CIE di Ponte Galeria Eh, ci puoi spiegare se ci raccontavi in questi giorni passati che vedevi degli operai insomma, attraversare il Sì, notizie di chiusura o di riduzione di tempi di, di quelle... non so come chiamarle... Detenzioni. Sì, quelle, quelle detenzioni lì non sembra sembrano... Mh, si stanno preparando per avere più ospiti non, non, non c'è nessun gesto che indica o che ti fa sperare o, o capire che magari i tempi si stanno per diventare più, più corti o que quei posti si stanno per chiudersi perché comunque sono da chiudere Ok, eh, tu ci parlavi più o meno di eh, un'area che è sovraffollata del CIE Sì. e eh, poi di un'altra che è stata chiusa al, un anno fa, al febbraio sì. de, di un anno fa sì, sì. E in seguito a una rivolta e forse dicevi anche che c'erano insomma dei segni evidenti di persone che erano scappate da, da quella sezione là e che ora è evidente che stanno cercando di ristrutturarla, è vero? Sì, io ho visto quando stavo lì eh, hanno ripreso il lavoro per eh, Sì, ambiancare i muri, capito? fare sembrare che è un posto dove si può stare, infatti non è vero per niente, è un posto inagibile, da, da, da dichiarare inagibile subito perché nessuno delle autorità competenti non ha mai fatto visita lì per dichiarare se la gente che sta lì... E è fuori da qualche rischio l'altro giorno che quando è capitata qui con la forte pi pioggia una settimana fa non mi ricordo bene i ragazzi hanno dovuto cambiare cella alle tre della notte perché il soffitto stava ci stavano delle cascate d'acqua e questo è il minimo se poteva succedere di, di peggio poteva succedere di peggio infatti eh, non è insomma un, un caso unico quello di un Cie Sommerso dall'acqua proprio perché messo sotto il livello eh, di visibilità dalla strada proprio per nasconderlo completamente Le agli occhi di sì. a, a chi passa lì, quasi non ci, si, non ci si accorge che esiste un lager. E ehm, appunto tornando alle condizioni da, eh, sono otto giorni che il fax dell'ufficio immigrazione di Ponte Galeria. Eh, del, ah ok, sarebbe il fax dell'auxilium che sarebbe la cooperativa che gestisce il lager eh, questo eh, fax non funziona che cosa significa, cosa comporta il fatto che il fax non funzioni lì dentro? è una cosa comunque stranissima perché il fax dell'ufficio migrazione funziona no? e l'altro della società Uh, intendo dire il fax che usano i ragazzi per fare delle nomine, a farsi mandare documenti o altre um, qualcosa dal loro familiare che può magari essere utile per la loro difesa o per presentare qualche ricorso non lo possono fare è come un, è come un posto blocco che ti che rallenta che, che ti impedisce di, di, di, di proteggerti così, così lo capita io è una, una politica che che ci impedisce di avere il tuo diritto di, di presentare un ricorso, di chiedere l'asilo, eccetera, eccetera. Comunque è un, è più che, sono una linea sola di fax, una funziona e l'altra no. Sì, Sì, eh, tutti i telefoni, anche i, i telefoni, non solo i fax risultano isolati, quindi c'è un'impossibilità anche di comunicazione tra eh, difensori, avvocati, e uh, persone recluse dentro no, il no ma proprio il fax perché um, quando l'avvocato si presenta per difenderti ha bisogno delle, delle carte toile magari eh, che lui manda alla tua famiglia o delle certificazioni o del cerci, delle certificate va, varie, varie, varie documentazioni che non possono raggiungere né l'avvocato né i ragazzi che stanno lì perché il fax eh, dicono è guasto da circa una settimana E come ci raccontavi, insomma, eh, questo ha comportato già eh, alcune deportazioni. Sì. Proprio. Ogni giorno. Adesso questi ultimi giorni, appena i ragazzi hanno smesso la loro protesta, eh, ogni giorno ci sono deportazioni. Ogni giorno. E poi eh, ci bloccano fino fin alle ore 10, chiuse nelle celle, finché non non portano i ragazzi fuori dal, dal, dal CE, direzione aeroporto, fin vicino e poi ci aprono gli altri per poter andare a fare due passi, a fare colazione, fare i loro bisogni quotidiani, per comprare sigarette, eccetera, eccetera. Allora, adesso magari ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo in voce e continuiamo questa chiacchierata. Sugar up. Here in my mind that I'm... 87.9 Radio Onda Rossa 12.55 minuti primi Stiamo facendo un approfondimento Su quelle che sono le condizioni di vita Proprio dentro il lager di Ponte Galeria Vi ricordo gli appuntamenti manifestazione alle ore 14 Alla stazione Ostiense per prendere il treno Insieme e poi alle 15 manifestazione Che partirà da Parco Leonardo E arriverà sotto Ponte Galeria Allora, io pensavo siamo qui in studio, lo ripetiamo con un ragazzo da poco uscito dal CIE di Ponte Galeria con lui stiamo eh, cercando di farci raccontare tutti quelli che sono gli orrori intorno alla detenzione eh, dentro i centri di identificazione ed espulsione Ora, eh, con te eh, penso che sia il caso di provare a scomporre che è, eh, quello che è il CIE allora, il CIE è fatto da Una cooperativa che eh, viene eh, diciamo, designata dalla prefettura come eh, lente gestore in grado di eh, garantire diversi servizi, quello del sanitario, quello dei pasti e quello de, della pulizia. Senza parlare poi della possibilità o meno di garantire eh, tante altre cose, comunque eh, come attività quotidiane e via dicendo che non sono... Eh, non esistono, non sono mai esistite dentro il CIE e, ora eh, da una parte c'è l'ente gestore la, la faccia umana del, della così chiamata accoglienza eh, e poi eh, ci sta tutto un apparato militare di, dispiegato lì a disposizione eh, proprio per sedare qualsiasi eh, protesta intimorire eh, e cercare di mettere paura a tutti Eh, per, farti, per, per far vivere a tutti una, una reclusione nel silenzio perché abbiamo visto sono solo le proteste eh, e le forti rivolte o le evasioni che hanno eh, fatto riaccendere quelle che sono l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti di questi centri che ricordiamo sono solo cinque rimasti sul territorio italiano tutti gli altri sono andati distrutti tra rivolte e proteste piuttosto forti ora e, ci spieghi un po' eh, se, se come lavora l'ente gestore che cosa garantisce ai reclusi dentro il CIE niente torno al discorso di prima come ho detto è peggio di un carcere Eh, nessuna attività mh, nessun diritto di avere un libro, una penna un pezzo di carta per scrivere eh, qualsiasi cosa normale che ti sembra una stupidaggine quando sei libero e lì dentro non ce l'hai il problema eh, trovo ingiusto trovo eh, vergognoso che gente magari solo per il fatto di essere Clandestina perché magari alla ricerca della fortuna o chi non ha mai migrato nel mondo. Questi ragazzi, tutti i ragazzi che si trovano nel CIE di Ponte Galleria, eh, sono comunque venuti per cercare un futuro migliore. Non hanno commesso nessun reato, a parte il fatto di aver rischiato la vita attraver attraversando il mare o, o sbarcare camminando tra i morti e niente, dicevo prima non c'avevamo niente lì non c'avevamo proprio niente eh, qualsiasi, qualsiasi tipo di dolore hai ti presenti in infermeria e ti danno l'attacchiperina l'attacchiperina la risolve tutto e il cibo non abbiamo io parlo, parlo come ho vissuto io non ho mai mangiato un cibo caldo ho cominciato a ammalarmi a raffreddore, tosse mm, abbiamo avuto per un periodo il scaldamento che non funzionava l'acqua calda, il fax, eh, non c abbiamo niente, non c ragazzi non c'è niente, stanno morendo un minuto dopo l'altro e se qualcuno riesce a cavarsela strappato dai capelli uscirà comunque una persona da curare perché uscirà da lì distrutto psicologicamente e anche sul punto di vista di salute. Allora durante le ultime proteste abbiamo visto appunto eh, diverse delegazioni accompagnate, accompagnate da giornalisti entrare lì dentro e poco prima mi raccontavi che vengono ridistribuite tutte, eh, o tu, tutte le piccole cose che potrebbero essere necessarie a sopravvivere dentro il freddo e il gelo del cemento sì. di, di Monte Galeria. Poco prima dell'ingresso di qualche mezzo di stampa, o qualche giornalista, o qualche parlamentare o politico, si fanno delle coccole. No? E appena escono esce quella gente lì, torna, torna, tutto torna alla normalità, alla sofferenza, all'abbandono, alla discriminazione, alla, alla, cioè alla sofferenza. Allora, eh, altro, altro aspetto di cui abbiamo parlato con te anche dai microfoni mentre eri rinchiuso dentro il CIE, sì. è l'atteggiamento de delle guardie che cambia totalmente quando ci sono delle proteste quasi come quella eh, delle così de chiamate bocche cucite che è stata super attenzionata e quasi spariscono, quasi non si fanno vedere sì. quando, quando appunto i riflettori sono accesi. Qual è l'atteggiamento invece nel quotidiano? E chi è presente dentro il CIE soprattutto? Il CIE sembra un posto dove sono rinclusi grandissimi terroristi del mondo. Sono veramente sono circondati, eravamo e sono circondati da guardie di finanza, poliziotti, carabinieri. Mentre uno entra in mensa per ritirare il suo cibo c'è le gente con i cani. Sembra un posto di non lo so di terrorismo grande traffico di droga qualcosa del genere allora che si tratta solo di un centro dove c'è gente che non ha un straccio di carta che può presentare a qualcuno non lo so comunque è una situazione che fa, fa paura uno si sente in colpa e si comincia a farsi la domanda cosa ho fatto nella mia vita di essere circondato così da tante sbarre tante forze dell'ordine Cani, poliziotti, guardie di finanza, carabinieri e poi, poi, poi, telecamera. Allora, una eh, delle cose che eh, sono evidenti è il fatto che, come ci raccontavi anche in passato, chi eh, appunto non ha vissuto in Italia e arriva direttamente dal mare dentro il CIE non ha alcuna conoscenza rispetto quali sono i diritti o che cosa può fare per cercare di uscire fuori da quell'inferno a quale appiglio così burocratico, legale eh, si possa riferire tant'è che appunto è l'esperienza magari di altri, di altri compagni di Cella quella, eh, quella di poter dare delle piccole indicazioni per poter gestire Nel mare di incartamenti Che riguardano la vita di, dei migranti E delle migranti qua in Italia In tutta Europa Dall'altra parte eh, C'è un altro aspetto Che ormai sono, sono anni Che viene descritto Che è proprio quello di alcuni legali eh, Sono circa Eh, tre avvocati che diciamo che negli anni magari si sono tornati ma eh, risulta piuttosto evidente qual è l'atteggiamento eh, che hanno nei confronti dei, dei difesi, ovvero c'è una presenza, quasi un presidio costante all'ingresso del, del CIE di eh, questi tre soggetti appollaiati lì aspettando le, le nomine, cercando Eh, appunto di prendere attraverso le nomine il gratuito patrocinio costruendo così il proprio stipendio e eh, ovviamente non curanti assolutamente di quello che sarà il destino della persona ovvero non c'è alcun tipo di lavoro nella difesa legale eh, che, possa, che possa essere di appoggio al recluso E eh, quello che, che viene spesso fatto è appunto raccogliere più nomine possibile per garantirsi uno stipendio ed è, ed è più o meno lo stesso atteggiamento che l'ente gestore ha nei confronti della capacità numerica del CIE, ovvero eh, più aumenta la capacità numerica del CIE ed è da qui che eh, avvengono i lavori di ristrutturazione più alto è il guadagno dell'ente gestore ovvero per ogni persona rinchiusa eh, si prendono, eh, fino a un anno fa erano 27 euro e eh, questi 27 euro dovrebbero garantire i servizi di cui parlavi prima che sono completamente assenti E eh, appunto, l'unica questione eh, di cui si, si, si preoccupa è appunto di eh, allargare questa capacità per intascarsi più soldi possibili, un vero e proprio business intorno alla detenzione. Eh sì, ehm, eh, i numeri di avvocati sono, sono due o tre avvocati che assistono tutti i ragazzi trattenuti lì. E poi i risultati sono pochi, vediamo più rimpatri che gente che riesce magari a usufruire della sua libertà, del diritto di essere liberi dopo un tempo di trattenimento un pochino magari più breve di quello, quello che hanno vissuto i ragazzi. Mm, non so, non, non ho più le parole per descrivere, comunque eh, lì eh, c'è gente in difesa, anche si rappresenta dai da avvocati i risultati ci sono pochi o niente allora ci prendiamo una breve pausa musicale poi arriviamo magari a concludere questa chiacchierata Didi Pure che la rabbia entra dentro piano, poi piano, piano sale, tutto fatto ormai solo pensione d'ore. Da quanto tempo scelte, non ci ho un movimento, non perdi senso se non riesci a parlare. C'è Sulle stare per poralenato con l'immaginazione Sfogare ogni muro, di qualsiasi galera Fino in fondo, fino all'ultima cella una notte, di una notte di rivolta, una notte di rivolta Fino in fondo, fino all'ultima cella fino a quel giorno sarà l'ultima volta In di rivolta, in una notte di rivolta, in Scarceranda 2014, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno Perché di carcere non si muoia più ma neanche di carcere si viva Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Rai Onda Rossa Scarceranda viene donata e spedita alle persone prigioniere che ne facciano richiesta Acquista la tua copia e segnalaci il nome di un detenuto o di una detenuta a cui inviarla. Disegni anticarcerari ricette evasive e un quaderno con scritti contro il carcere. Tutto questo è Scarceranda. Puoi trovare Scarceranda presso gli studi di Radio Onda rossa via De Volci 56 oppure gli InfoShop di movimento. sceso nel giorno del mio compleanno finzione 87 e 13 e 10 minuti primi siamo quasi per volgere al termine con questo redazionale per lasciare ehm, poi spazio alla diretta dal corteo contro i CIE per chiudere tutti i lager insomma l'invito è quello di recarvi dalle 14 alla stazione Ostiense, lo ricordiamo dove partono i trenini diretti verso Fiumicino o scendere la fermata per andare tutti insieme a Parco Leonardo da dove alle 15 partirà il corteo diretto verso Ponte Galeria Allora, torniamo appunto in voce con, con questo nostro compagno di trasmissione e lo facciamo, insomma, eh, cercando di concludere con un aspetto che riguarda le lotte per chiudere i centri. Allora, qui in città abbiamo uno dei cinque centri rimasti aperti in Italia e, è uno dei centri che viene estremamente attenzionato a differenza di tanti altri così al pari di quello di Lampedusa insomma siamo in una città dove c'è il centro del potere politico quindi così come avviene per il carcere di Re Bibbia che è so so sovraattenzionato così avviene lo stesso per il CE di Ponte Galeria e... I, ne rimangono 5 di questi centri tutti gli altri sono stati chiusi da, attraverso le rivolte e le proteste del, delle persone internate ora nel cie di Ponte Galeria abbiamo visto due mesi di protesta diciamo a singhiozzo, un po' interrotte ma eh, che eh, nella giornata di ieri sembravano un po' riprendere proprio eh, in seguito alla deportazione dei due ragazzi che avevano animato le, le proteste in passato Ci puoi spiegare un po' la dinamica con la quale, eh, con la quale appunto, si portano avanti le proteste e per quale ragione, secondo te, le proteste si, si sono interrotte? All'inizio, queste ragazze, il mese di dicembre, prima che arrivassi io al centro, comunque, tutti hanno visto le immagini in televisione: gente che dormiva sotto la pioggia, con le bocche cucite facendo sciopero di fame e sete, no? E la prima volta hanno smesso perché hanno voluto collaborare con le feste con cioè portando rispetto agli a, a italiani, agenti di altra fede. E poi qualcuno gli ha promesso di impegnarsi per, per, per, blocca, per sbloccare la loro situazione. Dopo, dopodiché non ho visto più nessuno, tutto, eh, non si festu, ne si è fatto vedere nessuno e dopodiché hanno cominciato un'altra manifestazione di sciopero di fame, Siete? si sono cuciti le bocche di nuovo. E, è entrato dentro qualche giornalista, qualche politico, qualche deputato magrebino, si chiama Kali Chaochi che si è presentato al giorno della partitina di calcio, di calcio. <ride> e, e niente mh, gente che apparisce non lo so per che cosa per guadagnare mh, mh, una bella immagine fuori o apparire in televisione allora che i fatti sono, sono i fatti sono mh, mh, non ci sono fatti non ci sono risultati allora in, interrompiamo un momento Eh, perché c'è una corrispondenza. C'è eh. una persona che vuole intervenire. Pronto. Sì, buongiorno, io sono un difensore d'ufficio. Sono stata nominata due volte presso il centro CIE e tutte e due le volte mi sono arrabbiata per la situazione che ho trovato all'interno dello stesso CIE eh, di Ponte Galeria. Ci sono due avvocati, o tre, io ne ho conosciuto una, che è tutti i giorni lì e con il consenso dei poliziotti, nonché del giudice, eh, prende automaticamente tutte le nomine. I poliziotti danno il nome di quest'avvocato ai ragazzi che sono all'interno e questa con il suo bel fare, il, la sua voce dolce, prende tutte le nomine. Mi sono arrabbiata per questa situazione ma posso fare anche un altro esempio molto più grave di una ragazza russa che eh, aveva il passaporto e il poliziotto non voleva assolutamente che doveva andare via. Il giudice non ha convalidato e lui si è arrabbiato per questa situazione perché voleva che questa bella ragazza restasse all'interno del CIE. Però questi sono soltanto dei piccoli casi, ma ci sono situazioni molto più gravi. Perché i ragazzi che sono reclusi all'interno vengono continuamente, ehm, non, non voglio dire drogati, però comunque li fanno addormentare. Sicuramente Sì, sì, sì, sicuramente gli daranno qualcosa, e, con il consenso della psicologa e del giudice. Però i più corrotti sono i poliziotti, perché per una eh, paccatina sulle spalle o su altro sarebbero capaci di fare qualsiasi cosa. Io sempre difeso questi ragazzi, sono andata lì anche altre volte, non mi hanno mai permesso di entrare perché sapevano che ero una persona che non si faceva comunque mettere i piedi in faccia, perché io ogni volta mi rivoltavo contro tutti e loro straprendevano con me, mi facevano andare in bagno con la luce spenta, con la poliziotta davanti alla porta, perché avevano paura che io potessi attaccarli. Sono molto nervosa perché sono molto vicino a questi ragazzi e so che questa legge è illegittima. Allora, eh, noi ti ringraziamo per questo intervento che insomma eh, è un'esperienza diretta che conferma ciò che provavamo a raccontare in maniera piuttosto confusa dai microfoni perché poi appunto no, non entrando dentro un No C... sì, Non entriamo nei particolati perché i poliziotti comunque fanno molto di più, fanno altro, soprattutto con le ragazze. No, e questo è un aspetto molto importante eh, quello che ci racconti perché eh, ci mancano delle testimonianze dirette da, dal femminile di Ponte Galeria per, perché gli altri avvocati non hanno questo coraggio perché quelli che vanno lì sono i soliti come avete detto prima e, e sono ehm, d'accordo con loro e non fanno nulla e quello che appunto descrivi è eh, un'ulteriore forma di violenza che diciamo che eh, Eh, a, a, abbiamo in passato cercato di descrivere però eh, è una violenza aggiuntiva appunto quella che si vive una donna rinchiusa dentro il CIE non solo per gli atteggiamenti eh, brutali Che, che appunto le forze dell'ordine conducono dentro i e di cui si hanno testimonianze insomma di violenze eh sì, sessuali parlano, parlano, per il momento hanno parlato diciamo parlato, neanche parlato abbiamo visto soltanto delle immagini di questi poveri ragazzi declusi all'interno di questi centri senza aver fatto nulla sono lì soltanto mesi e mesi poi eh. sì sì E... Va bene, io volevo so... questa situazione mi, mi turba dall'inizio, dal primo giorno che ci sono andata lì, tant'è vero che ogni volta che vado via due volte ci sono andata, tutte e due volte sono tornata a casa e non ti nascondo che mi sono fatta una doccia perché sentivo proprio lo, lo schifo, la puzza che c'era all'interno e quindi me la portava addosso. Un'esperienza devastante insomma quella sì, che... Sì, sì. Però non puoi dirlo a nessuno, cioè è al consiglio dell'ordine è inutile perché comunque quelle persone risultano nominate da questi ragazzi. Questi ragazzi sanno soltanto il nome di avvocato non la chiamano neanche con il cognome, con il nome di battesimo. Sì, quasi fosse un'amica, una persona, insomma, eh, l'unica no, persona perché, vicina. Eh sì, perché è il poliziotto che ha indicato quel eh, nominativo. Va bene, noi Vabbè. ti ringraziamo per questa testimonianza e ovviamente sì. insomma eh, e l'indignazione non basta ma speriamo no, possa mi, mi sollecitare. Attivati, certo, va bene, grazie. Va bene, buona giornata. Ciao, grazie. Allora, torniamo in voce con insomma, il nostro compagno qui, e, insomma a dimostrazione che... Eh, quella che avete sentito è stata appunto una, una testimonianza di un'avvocata che probabilmente è proprio tra le persone quelle che in maniera genuina provano a portare un contributo professionale cercando di strappare le persone dalle gabbie del CIE di Ponte Galeria e ci raccontava appunto i meccanismi che, che rappresentano un vero e proprio impedimento. Proviamo a tornare un attimo alla fase che ci raccontavi te delle ultime proteste niente ci tengo a confermare quello che ha raccontato la dottoressa in linea prima è vero perché quando uno arriva lì sente tre nomi di tre avvocati siccome a quel centro hanno accesso solo loro va bene dopo volevo tornare sulle proteste Che hanno portato avanti i ragazzi, si tratta comunque di proteste pacifici che non hanno commesso nessun atto di violenza, hanno visto un pochino di gente entrare, gente di Parlamento, di politica, giornalisti, canali televisivi, con la promessa che di... loro hanno avuto magari la speranza che i loro casi vengano risolti il prima possibile, invece appena eh, quella gente lì esce dall'ingresso eh, tutto tu torna alla normalità, al vecchio trattamento eh, alla discriminazione Ok, quindi arriviamo fino al giorno d'oggi dove appunto alle persone che, alle quali erano state più eh, riferite le promesse dei politici che si sono avvicendati lì dentro si trovano con questa eh, punizione brutale che è quella della deportazione proprio per far ritornare tutto Nel, nel silenzio proprio perché si trattava degli unici soggetti che sono riusciti a romperlo il silenzio con insomma, un gesto estremo come quello di cucirsi le labbra. Sì, hanno fatto atto di autolesionismo mh, con, contro loro e se si stesse, per non. Magari, da, da, da qui si capisce che lì non si tratta di gente magari violenta o gente che ha, ha, ha commesso reati di diversi tipi si tratta soltanto di persone che hanno sbagliato di, di atterrare magari un posto dove ci sono questo tipo di, di politica queste, tutte queste cose nascoste queste mezze verità allora eh, noi possiamo se, se ti vuoi aggiungere qualsiasi altra cosa tra l'altro sappi che ci sono centinaia, forse migliaia di persone che si preparano ad arrivare davanti le mura del CIE di Ponte Galeria, quindi qualsiasi cosa tu vuoi aggiungere ovviamente hai tutto lo spazio per farlo, altrimenti ti invitiamo a restare cioè, con noi tutto il pomeriggio e a cercare di accompagnare quella che sarà la diretta tra eh, una lotta che viene portata Eh, all'esterno di quelle mura in sostegno a chi si ribella lì dentro. Rimango con la vostra radio Onda Rossa per sostenere questa radio e sostenere i miei ex compagni e dei gabbie Ok, noi ti ringraziamo e... Eh, non è niente, è un dovere mio. Ovviamente ogni volta che, che vuoi avere uno spazio da questi microfoni, insomma sono microfoni anche tuoi. Grazie e a tutti voi. Eh, vi lasciamo all'ascolto Allora, innanzitutto vi ricordo l'appuntamento alle ore 14 a Piazzale Ostienze per prendere il trenino verso la manifestazione che inizierà alle 15 da Parco Leonardo per poi recarsi verso Ponte Galeria contro tutti i lager per la chiusura di Ponte Galeria. Eh, per quanto riguarda noi, la diretta inizierà ovviamente fra un po'. Nel frattempo vi mandiamo un aggiornamento che abbiamo fatto nei giorni scorsi che riguarda un'intervista con eh, chi cura un sito che si occupa quotidianamente della lotta contro i lager CIE. E cioè, macerie. Vi mandiamo prima uno spot e poi l'approfondimento. Ciao!